Negyedik fejezet Nehézségek. Ja, Istenem, de nehéznek tűnik most visszazökkenni, felvenni a batyumat, és tovább cipelni, sóhajtotta meg az estét követő reggelen, mivel a szünidő véget ért, és hiába egy hét mulatság nem könnyíti meg az egyébként is utálatos feladatok végzését. Jaj, bár csak örökké karácsony vagy új év lenne, nem? Ásított morcos képpel Joe. Fele annyira se élveznénk, mint így. Csak ne lenne olyan csodás mulatságba járni, virágcsokrokat kapni, kocsival hajtatni haza, olvasni, heverészni, és persze nem dolgozni. Jaj, mennyire irigylem azokat a lányokat, akik így élnek. De jó lenne gazdagnak lenni, sóhajtotta meg, és próbálta megállapítani, hogy két ruhája közül melyik a kevésbé elnyűjt. De hát nem vagyunk azok, úgyhogy ezen kársopánkodni. Inkább kapjuk a vállunkra a batyunkat, és cipeljük olyan vidáman, mint anyus. Szerintem Márcs néni igazából az én keresztem. De ha sikerül panasz nélkül hordoznom, majd csak leesik, vagy pedig olyan könnyű lesz, hogy már észre sem veszem. Ez az ötlet nagyon megtetszett Jónak, és egyszeriben jó kedvre derült, de meg nem vidult fel, mert az ő terhe a négy rossz csont kölyökkel most nehezebbnek tűnt, mint valaha. Még ahhoz sem volt kedve, hogy szokás szerint kék szalagot tegyen a nyakába, és ügyesen feltűzze a haját. Ah, semmi értelme kicsinosítanom magam, amikor úgyis csak ezek a gonosz törpék látnak majd. És különben sem érdekel senkit, hogy nézek ki, morogta magában, azzal becsukta a fiókot. Így fogom tengetni napjaimat. Fél évente egy csepp szórakozás, aztán megöregszem, csúf leszek, és megkeseredett, csak azért, mert szegény vagyok, és nekem nem jár annyi szórakozás, mint a többi lánynak. Ah, micsoda igazságtalanság! Így ment le az ebédlőbe, sértődött fintorral az arcán, ami egész reggeli alatt rajta is paradt. Egyébként egyikük sem volt jó formában, csak sopánkodtak és duzzogtak. Betnek fájt a feje, elnyúlt az ágyon, és a macskával meg a három kis cicával a szórakoztatni magát. Émi idegeskedett, mert nem tanulta meg a leckét, és nem találta a hócipőjét. Joe fütyörészett, és nagy lármával készülődött, Mrs. Smart sietve próbált befejezni egy levelet, és még Hanna is zsémbelt, mert nehezen bírta, ha késő estig fent kellett maradnia. Nincs meg egy ilyen rossz kedvű család, kiabált a Joe türelmét veszve, miután kidöntötte a tintatartót, elszakította a csizmája bélését, és ráült a kalapjára. És te vagy közülünk a legrosszabb kedvű vágta rá Émi, miközben a palatáblájáról lemosta a hibás összeadásokat, meg a könnyeket, amelyek rácsöppentek. Bet, ha nem viszed le a pincébe ezeket a borzalmas macskákat, esküszöm, vízbe folytom őket! Csattant fel megmérgesen, miközben hiába próbált megszabadulni az egyik cicától, amelyik felmászott a hátára, és úgy csüngött rajta, hogy nem tudta elérni. Joe nevetett, megszítkozódott, Beth könyörgött, Émi nyekergett, mert nem tudta, hogy mennyi kilencszer tizenkettő. Lányok, lányok, legalább egy percig maradjatok csöndben. Ezt a reggeli postával el kell küldenem, és nem bírok koncentrálni a sirámaitok miatt. Kiáltott fel Mrs. March, és már a harmadik rossz mondatát húzta át. Pillanatnyi szélcsend állt be, amelyet Hannah tört meg, mikor besurrant, és két forró gyümölcsös pitét tett az asztalra, aztán megint kilopódzott. A reggeli pite hagyomány volt a családban. A lányok máfnak hívták, mert csípős reggeleken azzal melegítették a kezüket. Hannah soha nem feledkezett meg a pitéről, Bármilyen elfoglalt, vagy morgós volt is, mert a lányoknak messzire kellett gyalogolniuk. Szegények nem tíz óra isztak, kettő előtt pedig ritkán értek haza. Betty, te csak cirógasd a macskáidat, és múljon el a fejfájásod. Vízlát, anyus! Ma reggel ördögien viselkedtünk, de a régi angyalokként jövünk majd haza. Induljunk! Meg! Azzal Joe Kitrappolt a hóba, bár volt egy olyan rossz érzése, hogy nem éppen zarándokokhoz méltón keltek útra. Mielőtt a sarkon befordultak, mindig visszanéztek, s anyjuk is mindig ott állt az ablakban, hogy egy utolsó integetést és mosolyt küldjön utánuk. Ez adott nekik erőt a nap végéig, mert bármilyen rossz hangulat tört is rájuk, az anyai arc emléke napsugárként ragyogott rájuk. Most megérdemelnénk, hogy anyus integetés helyett az öklét rázza felénk. Nálunk hálátlanabb semmire kell őket, a föld nem hordott a hátán, kiáltott fel Joe, és úgy érezte, a hóesés és a csípős szél a legkevesebb, ami kiár nekik. Ne beszélj ilyen keményen, Joe. Válaszolta meg a kendője alól, amiben úgy bebugyolálta magát, mint egy apáca, aki hátat fordított a világnak. Szeretem az erős kifejezéseket, mert azok jelentenek is valamit, felelte Joe, és még épp időben kapta el a fejéről lerepülni készülő kalapját. Tőlem úgy nevezed magad, ahogy akarod. De én sem csirkefogó, sem semmire kellő nem vagyok, és nem is tűröm, hogy annak nevezzenek. Jaj, te reményvesztett szegény leány, aki ma menthetetlenül rossz kedvű, mert nem lubickolhat állandóan a fényűzésben. Szegény drágám, csak várt ki, amíg megcsinálom a szerencsémet, s akkor majd topzódhatsz a hintókban, fagylaltokban, sarkú báli cipőkben, bokrétákban és a vörös hajú fiúkban, akik mind arra várnak, hogy megtáncoltassanak. Jaj, ne az Joe, nevetett meg a badarságokon, s bár nem állt szándékában, mégis felderült. Nagy szerencsét, hogy vagyok, mert ha én is olyan gyászos képpel járnék, és ugyanolyan szomorú lennék, mint te, megnézhetnénk magunkat. Hála Istennek, mindig találok valamit, ami felvidítson. De se zsörtölölj tovább, és jókedvűen gyere haza az Isten szerelmére. Amikor Mr. March elvesztette a vagyonát, azután, hogy egy szerencsétlen barátján segített, a két idősebb lány könyörgött, hat próbálják meg legalább önmagukat eltartani. A szülők abban a meggyőződésükben, hogy a határozottságra, szorgalomra és függetlenségre nevelést soha nem lehet túl korán kezdeni, beleegyeztek. És így mindkét lány szívvel, lélekkel dolgozni kezdett, aminek előbb-utóbb meglett az eredménye. Margaret nevelőnőként talált munkát, és igen gazdagnak érezte magát a fizetésével. Mint mondta, szereti a fényűzést, és nem bírja a szegénységet. Nehezebben tűrte balsorsát, mint a többiek, mert még emlékezett a jobb időkre. Amikor szép volt az otthonuk, életük könnyű és örömökkel teli, és a szükség ismeretlen fogalom volt előttük. Próbált nem irigykedni, vagy elégedetlenkedni, de természetes dolog, hogy a fiatal lányok szép dolgokra, vidám barátokra és boldog életre vágynak. A kink családban nap mint nap látta, amit magának kívánt. Mert a gyerekek nővérei olyankor mentek el szórakozni, amikor ő ott volt, és meg gyakran láthatta finom báli ruháikat, virágcsokraikat, Hallhatta plegykáikat színházi előadásokról, koncertekről, szános kiruccanásokról és mindenféle mulatságról, és látta, hogy csíp dolgokra szórják el a pénzt, ami neki oly értékes. Szegény meg, ritkán panaszkodott, de az igazságtalanság érzete sokszor keserűvé tette az emberekkel szemben, mert még nem tanulta meg hogy a lélek gazdagsága teszi boldoggá az embert az életben. Joe March nénére vigyázott, aki sántított, és szüksége volt valakire, aki kiszolgálja. A gyermektelen öreghölgy, amikor a nyavajái elkezdődtek, felajánlotta, hogy magához veszi az egyik March lányt, és nagyon megsértődött, hogy a szülők visszautasították az ajánlatát. Barátaik szerint ezzel minden esélyüket eljátszották arra, hogy az öreghölgy végrendeletében szerepeljenek. De a világi hívságokra érzéketlen Mr. March azt mondta, egy tucat örökségért sem mondanánk le a lányainkról. Szegényen vagy gazdagon, de összetartunk és örömüket lejjük egymásban. Az öreg asszony egy darabig nem állt velük szóba, de egy alkalommal véletlenül összetalálkozott Joe-val egy barátjuknál. Tetszett neki Joe mókás arca és nyers modora, és felajánlotta, hogy maga mellé veszi társalkodónak. joe csepet cseppet sem fűlt ehhez a foga, de aztán elfogadta az ajánlatot, mert semmi jobb nem akadt, ám mindenki nagy meglepetésére remekül kijött a rigolyás öregasszonynyal. Egyszer-egyszer persze összezördültek, és ilyenkor Joe azzal ment haza, hogy nem bírja tovább. De Márcs néni mindig hamar megbékélt, és olyan sürgősen küldött érte, hogy Joe képtelen volt visszautasítani. Már csak azért is, mert a szíveméjén szerette a zsémbes öregasszonyt. Úgy sejtem, az igazi csáberő azért a hatalmas könyvtár volt, teli izgalmas könyvekkel, amelyeken már csak a pókok és a por ültek meg, mióta Márcs bácsi eltávozott az élők sorából. Joe jól emlékezett a kedves bácsira, akinek hatalmas szótáraiból síneket és hidakat lehetett építeni aki mesélt a latin könyvek képeiről, és aki mindig vett neki mézes kalácsot, ha összefutottak az utcán. A félhomályos, poros szoba a magas polcokon álló melszobrokkal, kényelmes székekkel, földgömbökkel, és legfőképpen a dzsungelnyi könyvel, amelyek közt kedvére válogathatott, Joe szemében igazi földi paradicsom volt. Abban a pillanatban, hogy márcsnéni elszúnyókált vagy vendégeket fogadott, Jó már szaladt is egy csendes szobába, és falta a verseket, romantikus regényeket, történelemről, utazásokról olvasott, képeket nézegetett, ahogy egy rendes könyv illik. De mint minden boldogság, ez sem tartott sokáig. Amint belemelegedett egy történetbe, vagy elért egy szonet legédesebb verszakához, az utazó legveszélyesebb kalandjához, rikácsoló hang szólította. – Józefin! Józefin! – ekkor Jónak el kellett hagyni a kis szigetét, hogy fonalat gomboítson, megmossa a pincik vagy belsám eszéit olvassa fel a néninek. Joe szeretett volna valami nagyszerű dolgot véghez vinni. De hogy mi lehet az? Arról még fogalma sem volt. S hagyta, hogy az idő adja meg a választ. Élete legfájóbb pontja volt, hogy nem tudott annyit olvasni, nyargalászni és lovagolni, mint amennyit szeretett volna. Hirtelensége – Éles nyelve és nyughatatlansága mindig bajba sodorta. Élete sorozatos hullámhegyekből és hullámvölgyekből állt, ami egyszerre volt nevetséges és szánalmas. De Márcs megkapta azt a leckét, amire szüksége volt, és a tudat, hogy eltartja magát, boldoggá tette a szüntelen Józefi és ellenére is. Beth túl visszahúzódó volt ahhoz, hogy iskolába járjon. Megpróbálta, de úgy szenvedett, hogy feladta. Ezért aztán édesapja tanította otthon. Amikor az apa elment a háborúba, anyja energiáit és tudását pedig lekötötték a katonai egyesületek, bet egyedül is hősiesen és rendületlenül haladt tovább a tananyagban. Született kis háziasszony volt, Segített Hánának a takarításban, meg a háztartásban, hogy takaros otthon várja a dolgozókat. Jutalomra sosem számított, csak is szeretetre. Hosszú, csendes napjai nem voltak sem magányosak, sem dologtalanok, mert kis világát benépesítette képzelt barátaival, s természete szerint is tevékeny teremtés volt. Minden reggel fel kellett keltenie és öltöztetnie hat babáját. Hiszen Beth még kislány volt, és ugyanúgy szerette a játékait, mint kisebb korában. Egyik sem volt ép vagy szép. Amikor a nővérei kinőttek a babázásból, Beth örökölte tőlük a játékokat, mert émi nem tűrte a csúnya vagy ósdi dolgokat. Beth viszont annál jobban ragaszkodott hozzájuk és kórházat alapított a sérült babáknak. Egyik sem kapott soha egy tűszúrás pamut végtagjába. A legcsúnyábbnak sem volt a szomorkodni, hogy nem törődnek vele, és mindegyik mindig kapott ételt, italt, ruhát. Bet valamennyit egyformán ápolta és szeretgette. Egy kidobott baba maradványa, amely valaha Joe tulajdonát képezte, és épp ezért elég viharos élete volt, roncsként hevert a rongyoszsákban. Bet ebből a siralomházból mentette meg, és vitte a menhelyére. A fejének nem volt teteje. Arra rákötötte egy csinos kis sapkát. Mindkét karja, lába elveszett, ezért paplamba tekerte, hogy eltakarja a hiányosságait, és féltő gonddal ápolta ezt a szegény, megcsonkított sérültet. Ha bárki sejtette volna, mennyi törődést kap ez a baba, bizonyal meghatódik, még ha kicsit nevetségesnek találja is. Bet szedett virágot, felolvasott, bölcsődalt énekelt neki, Kivitte levegőzni a kabátja alatt, és soha nem ment aludni anélkül, hogy meg ne puszíja a piszkos kis arcot, és halkan jó éjszakát ne sutogjon a fülébe. Betnek ugyanúgy megvoltak a maga gondjai, mint a többieknek, mert ő sem volt angyal, hanem emberi lény, és ilyenkor Joe szava járásával sírt egy sort, mert nem vehetett leckéket, és nem volt rendes zongorája. Imádta a zenét, rettenetesen szeretett volna megtanulni zongorázni, és olyan kitartóan gyakorolt a tompahangú, kivénhet hangszeren, hogy valakinek igazán segítenie kellett volna rajta. Márcs néni persze eszükbe sem jutott. De senki nem segített. És senki nem látta, amikor otthon egyedül a könnyeit törölte le a sárga billentyűkről. Mint egy kis rigó úgy énekelt néha anyusnak vagy a lányoknak. Akármilyen fáradt volt is, és napról napra reménykedve mondogatta magában, Tudom, ha jó leszek, egyszer kapok egy zongorát. Sok bet van a világon akik félszegek és csendesek, ülnek a sorokban, még nem szólnak hozzájuk, és olyan boldogan élnek másokért, hogy senki sem veszi észre apró áldozataikat, még nem egyszer ezek a kis tücskök abban nem hagyják a ciripelést a tűzhely mellett, és édes, napfényes jelenlétük szerte nem foszlik, hogy fájó némaságot és homályt hagyjon maga után. Ha Émit kérdezné valaki a legnagyobb megpróbáltatásáról, az orrára mutatna. Amikor kicsi volt, Joe véletlenül belejtette egy szenes vödörbe, és Émi szerint ezt tette tönkre egyszer mindenkorra az orrát. Nem volt se piros, se nagy, mint szegény Petriáé, csak egy kis él lapos és ezernyi csipkedés sem tudta nemes vonalúvá varázsolni. Ez senkinek nem tűnt fel rajta kívül, és a lehető legrendesebben növögetett, de Émi borzasztóan szenvedett a görögös arcél hiányától, és hogy kárpótolja magát, egész papírlapokat telerajzolt velük. Nővérei kis Rafaelónak becézték, mert kimondottan tehetségesen rajzolt és semmi sem tette boldogabbá, mint amikor virágokat másolt, tündéreket rajzolt, vagy a mesékhez talált ki faramuc illusztrációkat. Tanárai panaszkodtak, hogy összeadások helyett állatokkal firkálja tele a palatábláját, az atlasza üres lapjaira pedig térképeket másol. Könyveiből a legszerencsétlenebb pillanatokban repültek ki a leggroteszkebb karikatúrák. Úgy vészelte át az órákat, ahogy bírta. Az intőket pedig úgy kerülte el, hogy egyébként mintaszerűen viselkedett. Társai szerették jól neveltségéért és természetes kedvességéért. Kis affektálásai és kényeskedései, illetve egyéb képességei népszerűvé tették. A rajztudása mellett tizenkét dallamot tudott eljátszani a zongorán. Horgolt, és úgy olvasott franciául, hogy csupán a szavak kétharmadát rontotta el. Jellegzetesen gyászos hangon tudta mondani, hogy amikor a papa még gazdag volt... Ezt meg azt csináltuk. Ez igen megható volt. És hosszú szavait felettébb elegánsnak találta a többi lány. Émi szépen haladta felé, hogy egészen elkényeztetett kisasszony váljék belőle, mert mindenki ajnározta, önzése, és kis pedig napról napra nőttek. Igaz, egy valami mindig lehűtötte a hiúságát. Méghozzá az, hogy unokatestvére ruháit kellett hordania. Florens anyjának nem volt ízlése, és Émi veszettül szenvedett attól, hogy piros kalapot hord kék helyett, hogy előnytelenek a ruhái, és túl díszesek a kötényei, amelyek egyáltalán nem passzoltak rá. Mindegyik ruha jó állapotban volt, ha kicsit viseltes is, de émi, művészi érzékét igen bántották. Főleg a téli iskolai ruhája, amely unalmas lila volt, sárga pöttyökkel, fodor nélkül. Az egyetlen vigaszom, mondta megnek, hogy anya nem hajtja fel a szoknyámat, ha rossz vagyok, mint Mária Park anyja. Mária néha olyan rossz, hogy a szoknyája a térdéig fel van hajtva, és akkor nem tud iskolába jönni. Amikor erre a megalázolásra gondolok, úgy érzem, még a lapos orromat, meg a sárga pöttyös lila ruhámat is el tudom viselni. Émi bizalmasa és oktatója megvolt. A finom lelkű Beté pedig az ellentétek fura vonzásának engedelmeskedve Joe. A félén kislány csak Dzsóval osztotta meg a gondolatait. Nagy darab, szeles nővérére bet nagyobb befolyással bírt, mint bárki a családban. A két idősebb nővér mindig ott volt egymásnak, de mindketten szárnyuk alá vettek egy-egy húgot, hogy az ő szavaikkal mamást játszanak velük azaz mindketten megunt babáikat helyettesítették a kisasszonyságuk anyai ösztönével. Kivel történt ma valami érdekes? Olyan lehangoló napom volt, hogy nagyon jól esne egy szórakoztató történet, mondta meg, amikor este mindannyian nekiültek varrogatni. Nekem ma nagyon fura napon volt a nénivel, s mivel én nevettem a végén el is mondom, Kapott a Szóngyó, aki imádott mesélni. Épp a soha véget nem érő belsámból olvastam fel, jó monoton hangon, mint rendesen, hogy a néni elaludjon, és amíg fel nem ébred, addig én titokban egy jó könyvet olvashassam. De kivételesen én is elálmosottam a saját hangomtól, és mielőtt félre billent volna a feje, hatalmasat ásítottam. Minek tátod akkorára a szádat? Csak nem a könyvet akarod bekapni szólt rám mérgesen. Én meg igyekeztem nem túl élesen válaszolni bár csak bekaphatnám, és végre túl lennék rajta No, akkor jól lehordott, és rám parancsolt, hogy üljek le és gondolkodjam el, amíg ő egy percre elmerül. Hát általában nem bukkam fel nagyon hamar, így aztán abban a pillanatban, hogy a főkötője elkezdett himbálózni, akár egy dália fej, előkaptam a zsebemből a végfildi vikáriust, és olvasni kezdtem. Egyik szemem rajta, a másik a nénin. Épp ott tartottam, hogy mindannyian beborulnak a vízbe, amikor teljesen megfeledkeztem arról, hol is vagyok, és hangosan felnevettem. A néni felébredt, de mivel a kis szunyókálás után jobb hangulatban volt, megkért rá, olvassak neki is egy kicsit, hogy lássa, milyen frivol egy művet olvasok én a tanulságos és komoly belsam helyett. Igyekeztem szépen olvasni, és tetszett is neki, bár csak ennyit mondott. Nem értem, miről van szó, légy szíves, lapozz vissza, gyermekem, és kezd az elejéről. Visszalapoztam, és igazán mindent beleadtam, hogy élvezetesen olvassam. Egyszer még gonoszkodtam is egy kicsit, mert egy különlegesen izgalmas helyen megálltam, és jámboran így szóltam, attól félek, untatom már, nénikém, ne hagyjam abba. Ő felvette a kötését, amit közben kiejtett a kezéből, Keményen rám nézett a szemüvege mögül, és jól letorkolt. Fejezd be ezt a részt, és ne szemtelenkedj, kisasszony! Bevallott, hogy tetszik neki? kérdezte meg. Ahogy hova gondolsz? De a jó öreg belsemet férre velem, és amikor aznap délután visszaszaladtam a kesztyűmért, olyan mélyen elmerült a vikárius kalandjaiban, hogy meg se hallotta, ahogy örömtáncot járok, amiért ilyen jó dolgom lesz a jövőben. Milyen kellemesen élhetne Márcs néni, ha akarná. Igazán nem irígylem, minden pénze ellenére sem, elvégre a gazdagoknak is épp annyi gondjuk van, mint a szegényeknek, tette hozzá gyorsan Joe. Erről jut eszembe, mondta meg, én is akartam mesélni nektek valamit. Ez nem olyan vicces, mint Joe esete, de hazafelé sokat gondolkodtam rajta. Kingéknél ma minden a feje állt. Az egyik gyerek elmondta, hogy valamelyik bátja valami rettenetes dolgot művelt, és a papája elzavarta otthonról. Hallottam, hogy Mrs. King sírdogál, és Mr. King kiabál, Grész meg ellen pedig elfordítja az arcát, amikor elmentek mellettem, hogy ne lássam a kísért szemüket. Én persze nem kérdeztem semmit, de nagyon sajnáltam őket. És örültem, hogy nekünk nincsenek ilyen elvetemült bátyáink, akik szégyent hoznának a családra. Szerintem, ha az iskolában megszégyenítik az embert, az még sok, kalta nagyobb megpróbáltattatás, mint a fiúk haszontalanságai, szólt közbe Émi a fejét csóválva, mint akinek hatalmas tapasztalata van már. Suzy Perkins ma egy gyönyörű, piros köves gyűrűvel jelent meg. Én rettenetesen szeretnék egy olyat, és azt kívántam, bárcsak a helyében lehetnék. Óra közben Szuzi rajzolt egy karikatúrát Mr. Davisről, hatalmas orrral, meg egy púppal a hátán. A szájából kilógó karikába pedig ezt írta bele. Magukon van a szemem, ifjú hölgyeim! Éppen ezen nevet géltünk, amikor egyszer csak tényleg ott volt a szeme, és mindjárt ki is parancsolta Suzit, hogy vigye oda a palatábláját. Szegény Szuzi, Paralelizált lett a félelemtől, de azért kiment. És képzeljétek, mit csinált Mr. Davis? A fülénél fogva ragadta meg. A fülénél, képzeljétek el, hát nem szörnyű. És a dobogóra cipelte, és ott kellett állni a fél órán keresztül kezében a palatáblával, hogy mindenki lássa. És a többiek nem nevettek a képen? kérdezte Joe. Nevettek-e? Pisszenni sem mertek. Szuzi megállás nélkül zokogott. Láttam. Akkor már nem irigyeltem, és azt gondoltam, ha velem történne ilyen, egy millió piros köves gyűrű sem tudna megvigasztalni. Én soha, soha nem élnék túl egy ilyen gyötrelmes megaláztatást. Azzal Émi visszahajolt a munkája fölé, és büszke volt a jól neveltségére, meg arra, hogy egy szuszra két komoly kifejezést is sikerült kipréselnie magából. Ma reggel láttam valami érdekeset, amit vacsoránál akartam elmondani, de akkor kiment a fejemből, mondta bet, miközben Joe széthányt varrókosarát rendezgette. Amikor elmentem a boltba ostrigáért Hánának, Mr. Lawrence éppen ott volt. Nem látott engem, mert egy hordó mögött álltam, és Mr. Cutterrel a halárussal beszélgetett. Egy szegény asszony jött be vödörrel, meg és azt kérdeztem Mr. Cuttertől, nem súrolhatna-e fel egy halért cserébe, mert nem tud mit adni a gyerekeinek vacsorára. Egész nap nem kapott munkát. Mr. Carter sietett, és elég barátságtalanul elküldte. Az asszony szomorúan és éhesen indult kifelé. Ekkor Mr. Lawrence a botja kampós végére tűzött egy nagy halat, és oda nyújtotta az asszonynak, aki annyira meglepődött, hogy örömében azon mód a kötényébe rejtette, és egymás után többször is megköszönte. Mr. Lawrence azt válaszolta, menjen, főzze meg. Az asszony pedig boldogan elsietett. milyen rendes volt ez Mr. Lawrence-től? Jaj, nagyon jó pofa volt az az asszony, ahogy magához ölelte a hatalmas, síkos halat, és közben Mr. lawrence áldott helyet a mennyekben. Mikor kinevették magukat Beth történetén, anyjukat kérték, meséljen ő is valamit. Ő töprengett egy percig, aztán komoly hangon így szólt. Ma, miközben ültem és szaptam a kék flanelingeket, nagyon aggódtam apáért, és arra gondoltam, milyen magányosak és tehetetlenek lennénk, ha történne vele valami. Nem volt bölcs dolog a részemről, de valahogy eluralkodott rajtam ez az érzés, míg nem egy öregember jött be egy ruharendeléssel. Leült mellém, én meg elkezdtem beszélgetni vele, olyan szegénynek, fáradtnak és idegesnek látszott. Vannak fiai a hadseregben? kérdeztem, mert én nem láttam a papírt, amit hozott. Igen, asszonyom, négy fiam volt, de kettő meghalt. Egy hadifogoly, és most a negyedikhez megyek, aki nagyon betegen fekszik egy washingtoni kórházban válaszolta Halkan. Önuram uram nagyon nagy áldozatot hozott a hazáért, mondtam neki, és már nem szánalmat, hanem tiszteletet éreztem iránta. Egy fikarc nyival sem többet, mint kellett, asszonyom. Magam is mennék, ha bármi hasznomat vennék. De minthogy nem vehetik, ezért a fiaimat adom. Ingyen. Olyan derűsen és őszintén mondta ezt. És olyan boldognak tűnt, amiért mindenét odaadhatta a hazájának, hogy elszégyeltem magam. Én csupán egy férfit adtam, és úgy éreztem az is túl sok. Ő négyet adott, és nem sajnálta. Engem négy lányom vár otthon, hogy vigasztaljon, az ő utolsó fia pedig mérföldekre tőle arra vár, hogy talán végső búcsút vegyen tőle. Olyan gazdagnak és boldognak éreztem magam, amikor az én drágáimra gondoltam, hogy egy nagyon szép csomagot készítettem az öregnek. Még pénzt is adtam mellé, és szívből megköszöntem a leckét, amire megtanított. Mondj még ilyen történetet, anya, aminek ilyen szép tanulsága van. Olyan jó utólag is gondolkodni rajtuk, ha valódiak, és nem túl szájbarágósak. Szólalt meg Joe némi hallgatás után. Mrs. March mosolygott, és bele is vágott azonnal, hisz kicsiny hallgatóságának már sok-sok éven mesélt történeteket, és tudta, mi szerez neki körömet. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer négy leány, akiknek mindig volt, mit enniük, inniük és felvenniük, s még sok egyéb dolog szolgáltak kényelmüket és örömüket. Voltak barátaik, szerető szüleik, ám ők még sem voltak elégedettek. A hallgatóság itt lopva összenézett, és nagyon buzgón folytatta a varrást. Ezek a lányok nagyon szerettek volna jók lenni, és temérdek nagyszerű fogadalmat tettek, de nemigen tudták betartani őket, és folyvást így zsörtölődtek. Bárcsak lenne nekünk ez meg az, vagy bárcsak megtehetnénk ezt meg azt, megfeledkezve arról, hogy milyen sok mindenük volt már, és hány örömteli dolgot csinálhattak amúgy is. Ezért aztán megkérdeztek egy öreg asszonyt, milyen varázslat kell ahhoz, hogy boldogok lehessenek. Az öregasszony azt mondta, amikor elégedetlennek érzitek magatokat, gondoljátok végig mennyi áldásban van részetek, és legyetek hálásak ezekért. Joe hirtelen felnézett, és már megszólalt volna, de aztán meggondolta magát, amikor észrevette, hogy a történetnek még nincs vége. Mivel okos lányok voltak, úgy döntöttek, Megfogadják a tanácsot, és meglepődve vették észre, milyen gazdagok is valójában. Egyikük felfedezte, hogy a pénz nem tart távol szégyent és szomorúságot a gazdag emberek házától sem. A másik, hogy bár szegény, Ezerszer boldogabb a fiatalságával, egészségével és jókedélyével, mint bizonyos zsémbes, gyengélkedő öreg asszonyok, akik nem képesek élvezni a saját kényelmüket. A harmadik, hogy bár fárasztó dolog segítkezni a vacsora elkészítésében, még nehezebb koldulni érte. A negyedik pedig, hogy még a piros köves gyűrű sem olyan értékes, mint a jó maga viselet. Így aztán megegyeztek, hogy nem panaszkodnak tovább, inkább élvezik azokat a javakat, amelyekben már részesültek, és megpróbálják kiérdemelni őket, nehogy azok is eltűnjenek egyszer s mindenkorra, ahelyett, hogy szaporodnának. És én azt hiszem, soha nem bánták meg, és soha nem csalódtak abban, hogy megfogadták az öregasszony tanácsát. Hát, anyus, nagyon ravasz vagy, hogy a saját történeteinket ellenünk fordítod, és egy romantikus történet helyett szent tartasz, kiáltott fel meg. Nekem tetszik az ilyen példabeszéd. Ez olyan, mint amilyeneket apa mesélt nekünk régen, mélázott el Beth, és megigazgatta a tűket Joe tűpárnáján. Én fele annyit sem panaszkodom, mint a többiek, és ezentúl még elővigyázatosabb leszek, mert tanultam Suzi bukásából, mondta le az erkölcsi tanulságot Émi. Szükségünk volt erre a leckére, és nem felejtjük el. Ha mégis, csak szólj ránk, mint az öreg Chloe a Tamás bátya kunyhójában. Gondoljatok a könyörületre, gyerekeim, gondoljatok a könyörületre, tette hozzá Joe, aki nem bírta ki, hogy ne űzzön egy kis tréfát a példabeszédből, bár a szíveméjén legalább olyan komolyan vette, mint a többiek.